Hainele. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Ecleziast 9 cu 8. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Apocalipsa 3 cu 18. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apocalipsa 19 cu 8. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos! Romani 13 cu 14 Este necesar să te îmbraci pururea cu hainele cele cu adevărat albe, strălucitoare și duhovnicești. Sfântul Chiril al Ierusalimului Dumnezeu își întoarce privirile de la sufletele ce nu poartă veșmântul Duhului cu siguranța credinței, și care n-au îmbrăcat pe Domnul Isus Hristos cu putere și adevăr. Sfântul Macarie cel Mare După cum cei care călătoresc în corabie nu scot apă pentru băut din mare, nici hrana, nici îmbrăcămintea, ce aduc din afară de corabie, tot astfel și credincioșii nu primesc din marea lumii hrana și îmbrăcămintea duhovnicească, ci de sus, Sfântul Macarie cel Mare, Oricine nu este îmbrăcat în strălucire divină, trebuie să se rușineze și să-și recunoască goliciunea sa, așa cum s-a rușinat Adam cu goliciunea lui trupească. Sieș și-a făcut un acoperământ din foi de smochin, totuși purta rușinea goliciunii. Sufletul gol trebuie să implore pe Hristos ca să-i dăruiască și să-l îmbrace în strălucirea luminii sale, celei negrăite. Să nu-și facă el însuși veșmânt de gânduri deșarte, să nu se amăgească cu părerea dreptății sale proprii, socotind că poartă veșmântul mântuirii, Sfântul Macarie cel Mare. Hainele păcătosului sunt fâșii sfârtecate ale îmbrăcămintei lui trupești, sfârșiate de pofte. Prin ele se vede rușinea din lăuntru a sufletului, adică păcatul. Clement Alexandrinul, pedagog 3 este înconjurat de mare rușine și de ticăloșia patimilor, acela ce nu poartă haina Duhului. Sfântul Macarie cel Mare, Omilia 20. Veșmintele să fie potrivite cu vârsta, cu chipul, cu statura, cu firea și cu îndelenicirile fiecăruia. Clement Alexandrinul Din virtuțile țesutent la oaltă ne face Duhul, o cămașă frumoasă și cinstită, anestricăciunii Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă în privință trupească goliciunea este o mare rușine, nu este mai mare rușine sufletul gol de veșmântul duhovnicesc în însuși Iisus Hristos? Sfântul Macarie cel mare. Cel ce s-a îmbrăcat dar cu Dumnezeu, nu va cunoaște și nu va vedea el oare cu mintea în ce s-a îmbrăcat? Numai când nu îmbrăcăm nimic, atunci ne simțim nimic. Pe când firesc este să îmbrăcăm ceva, fie prin noi înșine, fie prin ajutorul altcuiva, aceasta s-o simțim cât mai lămurit, doar dacă simțurile ne sunt în bună sănătate. Numai cadavrele nu simt nimic. Sfântul Simeon, noul teolog